egiten gire aberaz informazioen bilatzen, uh, implikatuak izaiten alziren jendeen uh, galdezkatzen eta hori dena gitarrekin uh, Pentsatut gu bergenuela txurutuki gaualdi bat uh, antolatu, jendeek untxa ulerz ezaten zer uh, jokoan zen supermerkatu bergionen uh, implantazionarekin. Oartu gira, publiki-puliki uh, hor jendekin eleketan nahizan ez, azken finean informazioa eskasak entziela, in doiduia bazakitela supermerkatu bat zer zen, eta azken finean ere... Olako proiektu era maileek, ere baituz teknikak, hori guzia ezdiki-ezdiki pasaz edin, supermerkatuak ez baitu mila metro karatotik goiti eginen. Eta, oan, sal eremuak muak, behatzea undalaroita amar metro karatokanen baititu. Ez da borxatua proiektuaren era mailea, plaza publikoan, hain bat seurtagiri, emaiteat, espikatzeat ze ondori okaiten aldituzken ekonomiko ki, edo ingurunaren arloan, edo garraioen arloan. Eta epsikat elburua da, hala ere, espikatzeat gau aldi hortan, amar metro garatu gehiago balitu, supermerkatu horrek C beharko zuen publikoak diakid eta se uh, arrezko anticipatu do edo reikusheko sien oa arte egiten ez den bezala.